hoofstuk 283, Joosef sy raad aan die vader van die gestorwe herder sien, Joosef neem die optrag aan en keer huiswaarts, die kynkie troos die vrouwe, by name Salome, eerlijke belofte aan, almal wat van goeie wil is. Die vader van die gestorwe sien, wou nie meer van die klein jasjua weggaan nie, nou dat hy gehoor het, dat hy sy sien weer levendig zou kon maak. Toe sê Joosef an hom, Vriend, ek sê vir jou, wees nie opdringerig nie, die kind het sy eie orde waar hy handel, jy kan hom nie dwing nie, ook al sou jy nog meer skreeuw. Gaan echter en bring jou jong sien in jou huis en le om soos in syke op a goeie bed, dan sal dit moore wel beter gaan met hom. Na hierdie woorde het die vader van die gestorwe jong jongseen Jozef eindelijk verlaat en sy raad gevolg. Eers daarna het Jozef rus en tyd gekry om die arbeidskontrak met die bouwmeester, sy opdrachtgever, te sluit. Daarop het Jozef om weer huis toe begewe en Miriam, Ido, Kea en Salome, wat om tegemoet gekom het, vertel wat alles met hom op hierdie kort weggebeer het. Al drie hulle verwonder oor sylke boos aardigheid van die mense, maar die kankie sê, hoe verwonder julle nie oor die slechte mense nie, want as julle dit wou doen, dan sou daar op die wereld gewoon baie te verwonder wees. To het sy loomie aan Miriam gesê, maar my mees verhewe sister, dit is onbegryplik, die kankie van Elohim hoef maar net sy gewaarde mond oop te maak, In die weisheid kom goed daaruit. Hoe onzaglik versiende weis was hier die woorde weer, o jou uitersgelukkige moeder van soe kind, en die kankie sê, en jy gelukkige Salomi, wat vir jou meester in huis gekoop het, en wat nou getuie daarvan is, dat hy ook persoonlik daarin woon, wat er verskil is daar wel tussen haar, wat my vir een kortheid in haar lichaam gebeeg in haar lichaam gebeeg het, en tis in my rechte huisvrou, wat my vir altyd in haar huis berg? As in moeder een kind in haar lichaam dra, wat doen sy dan eindlik daar benevens, dat hy levendig word, groei, en dan in die wereld kom? Is dit nie alles in werk van Elohim, waaraan die wil van die mens niks te doen het nie? As iemand echter een kind in sy huis opneem, en om vir altyd huisvesting, verzorging en kost gee, Sê my, is dit nie meer nie? Waarlik, ek sê vir jou, hylle wat my net soos jy in die toekomst geestelik in hylle harte sal opneem, sal vir my gelijk wees aan my moeder, my broers en my sisters. Jy die woorde het allemaal diep in hylle hart ingeskrywe en toe stel en naardenkend huis toegegaan.